eta gozen orai hitz eta putz atsaldeon narantza. atxaldeon bernadet eta atxaldeon egung gusiei. <hazurra> gaurko putzarekin asiko dugu saio hau atzoko pariseko manifestazioa izanen da itzeta putz e, kiparen izenean mintzatuko naiz gaur baina uste dut ados izanen direla initz manifportuz denentzako manifestazioa edo denentzako eskontzaren kontrako manifestazioa labur biltzen alginuke atzo parisen eta bordalen egintzen hori eta soinu batekin asgiten esperanz deitzen da hauts goxo hau amarr urteko manifestariada ah, oh, non, Bah ça veut dire que que bah que les homosexuels on n'en veut pas et un enfant a besoin d'un papa d'une maman et de de de deux de mamans Ados hone dira bets azuko manifestazioaren hitza mileske resperansa homosexchola kiziturunai Eta ah, gaiten da urrena gutzik beti egiateratzen dela bainanesan zaharrak hain hitze egoiten direla haien burasuekin egunero, batzutan sobera ere eta uxu burasuen egiak direla urraren egiak beharrik, berantago ere rebelde bilakatzen direla urr horiek eta sigarreta eretzen hasten direla aita edo ama bezala egiteko edo ez bezala egiteko oh, galsanaiz dena den aurrak ziren manifestazioaren protagonistak PMGA le tren contra aurran aturalki ukai Da, eta kiko, eta emazteen gorputza ez da makina bat, ez dugun nahi hauren merkatu bat, ez dira saltzen aurrak adosgira Emaztearen gorputzaren instrumentalizazioari ez? Babai, ados gira Emazten esklabotasunari ez biztanna eta jainkoaren izenean bereziki hau da manifestazio hortan atera dena. Bibliaren arabera ez daulakorik onartzena letzuten altziren batzu egiten ez dut Deus homosexualen kontra frogagisa batzu ezagutzen ditut. Ara, zer zioten manifestariakoen babesteko ien burua babesteko Betikoa, ez eh? dut duzte, ez dut deus beltzen kontra, ez agutzen ditut batzu. Eh? Diarani kunkitua dut bat, eh? kasikolako gauzak ere ateratzen altzituzten. Jamarri lepenen esaldi bat horretarazten ez gainera. Nire etxeko langilea beltza da, nire xukaldaria beltza da, zer egin behar dut. Homosexual belts beltz batekin ezkontu? Ado, zer gatik ez? Eta diexusek hortan zeleko du. E beha ondia, ezken eh? lan iduriz uh, manifestazioaren panel hainitz deinkoaren izenean baitziren uh, Twitteren Itz Gakoba telesortu da. Manif hauken kontrakuen hitz uh, gakoa edo txaldi uh, gakoa, La Manif de la ont edo ahal gearen manifestazioa eta humore pixka bat ere provokazio tipi batekin marrazki batean, Deinkoa agertzen da manifestario edo Deinkoa edo barkatu Jesus agertzen da trompatzen iz, Manifestarioak pasatzen ondoan eta panel batean Denek dugu amabat eta aita bat, denak eldugira aita eta ama baten amodioaren ondutik. Salbo, Yesusen amak, ez dakit hori zisten, baina bakrek okan zuen, eh? Espiritu sainduaren laguntzari esker. Marrazkian hori hori hori du, ez zote da hau, gaurko espiritu saindua zientzia. Ez dakit, gogo eta atzekoa, bakotsak bere irakurketa egiten duelarik erligioaz badakigu. Zer duen erligioaren izenean Saudi Arabian emazte batek ez du autobat gidatzen al, normal. Edo ez dira bekainak epilatu behar norbait hildelarik. Hori, judu batzuen ustez eta bestalde ere... Jehovaren lekukuei ere debekatu asaie, odol transfusioa konartzea, erreligioaren izenean, urtero laureun tamila pertsona hiltzen dira hori gatik. Badira initz, eh, holakoak, ez da auskiziat ga urdenak aterako, baina uh, gogoetatzekoak batzutan. Uh, Eta peopleak edo diende zagunak ere sartzen dira eztabaidan. Lena Dunman aktore idazlea dibidez horra terada Xare Sozialetan uh, Girls xeria ezagutzen duzien entzat Bera ere uh, idazlea data berriki liburu bat atera du Ezen hain mitz apresiato izan iduriz Eta berak errandu, Estela eskonduko bere mutil lagunarekin bikote homosexual guzieak posibilitate hori ukan arte. Bo, Brad Pitt eta Angelina Julik ere hori errantzuten, eh? Eta manifestazioan, uh, irakurri mesu interesgarri bat berdin bukatzeko, egiada eskirela huartzen batzutan, eh? O zer pasetzen den bikote homoseksualetan, baina nork eginen du basera, eta bai, bigizonel erkin bizirarrik, -er eh? Zegugo eta xakona. Bon, eta zer berri musika munduan musika munduan ere sare sozialak inagosi diuenak begitxagak. Hori da DDPB hitzgakoak edo letrak ziren nagusi gaur sare soziatan Euskal Sare soziatan begitxak uh, taldeak, hiru lan aurkeztuko ditu, eta berak egin du bere uh, publizitatea, be, Xarexozialak xare baliatuz, interneta baliatuz, badok.info webguneak atzo iragarri zuen, goizontan behatzitan berritxarrak taldearen kantu berria deskubritzen alko duzue, ezagutzen alko duzue. Eta ara, atera da, eta begaiten alduguna, denbora da poligrafo, bakarra, diskoa, desberdina izanen dela, iduriz, eh? kantua entzuten badugu, ebe, entzuten dugu, ez bau batzuk ezpeitira internetari lotuak, lemak, aingurak, berritsarrak taldearen kantu begia desberdina, aldatu da, ara gaiten aldugu, zera zer diozien. E behar hau ginuen berri txarrak. Wow, erraiten alda sorpresa sortu dutela behintzatoien kantu berriarekin. Disko berria aurkesteko kantua hau hautatu dute uh, behentzunaraztea eta sares sozialetan edatzea. Komentarioak uh, agertzen dira eta, beha uh, komentario bizki positiboak eh, agertzen dira. Uh, eta la ere agertzen dena, hoien doinu jokero azkarretatik retatik gerostageiagu guntzen direla eh? taldeko kideak eh, irukotea uguntzen ari dela eta hehellankie batek ere komentario txiki bat egin du. estilo fisikoaz hipt estiloa moda delarik bizar luz eta ile luzak. be lankidearen ustez berak kantariak laburtzea obeluke. Bo, musikari ez du loturarik edo musikarekin ez du loturarik bai den uh, komentatzekoa zen aipatzekoa zen beraz uh, zuekus dena den uh, eta Aipatze koa ere internetan aipatzen dena hor momentu untan, eman berri bat abiatuko dela, telebista espainolean antena 3 espainol katean baina Euskal Herriari lotura bat duela reiten aldu, 8 eh, apelidos, baskos, berba baina, ere da, baina hori berdin du, ulertu duzie, filma hori ikusi dukezie batzuek berdin espainolez atera da hau da, beraz uh, be, uh, bikote historio bat, uh, eta euskaldun bat eta espainol bat elkartzen direlarik eta klise hainitz osatutako filme bat eskagat frantzian, bienvenu xelesti egintzen bezala fama hundia bildu duena Espainian inoiz baino zambakia handiagoak egin dituzte filme hori esker ebe xerie bat aterako dute telexail berezi bat filme hortatik inspiraturik ikusiko ze fama bildu zendien baren ikusiz filmak ze fama bildu dien pentsatzen alda Hor, Euskaldun hain nitzek ere segur begiratuko dutela kritikak hain nitz Euskal Herritik badira ere. Gehienetan, oiek dira ere lehenak begiratzen dutenak ikusiko dena den, bi milatama bosteko zenbakiak ikusi beharko. Hor, tarako, eta bostak eta dira beti hitz eta putz emankizunan ziste Euskali ratietan. Eta horrein goan, gure kronik kalariari utziko dioguleko aluretsu bergunean. Eta gurekin Gurekinukaren dugu Loretxu Berguñan. Atsaldeon, Loretxu. Atsaldeon. Eta, bon, zure burua orkesteko, nola orkestuko dut, zure burua, Loretxu. Edozuk orkestuko dutzu, norzira Loretxu. Loe <tusurre> <tusurre> <tusurre> makear bat. Makear bat, zure <tusurre> lambideaz bitz. Ikerle, entzatzen niz ikertzen uh, oroimena. Neurologiari, lotutako... Uh... Ne Neurociencietan. Neurociencietan. Neuro Mala <laughs> Gumbatez aipatzuko dugu, eh, lore den. aden. Baina gaur ezgira hortan sartuko bat ere uh, be, momentu untan uh, xare sozialaka ennitz inarrosten dituen bat eta gune bat bere ziki Hong Kong eta hango okupi mugimendua, okupi zentral bedola aste bat, justu kiri aipatu nautzien hor justu asiberia zen uh, paixolen mugimendu hori, euritakoen mugimendu hori eta uh, bo inarrosten eta beldurtzen duela hautza sortuko duela Chinan Berdin zer osozuko hortase. Uh, eh? Ba, bizkat beresia da Hongkong zenta... ba, Hong Kong beresia da. Eh, okupatu dute eta nahi dute nahi dituzte elekzioak izaitea eta ez gobernamentu zentralak hautatzea noji zanen den elekzioetan. Eh, ba, nik Niklanirusa zurema iten dut senta fezak beresia da egoera estudianteek zuten hasi eta du nahi dute, gure mediata nahi dute hori erakutsi irautza moduan, demokraziarako jaitan dute hori dela demokraziaren mm -hmm. entzat. Baina, hor, badakigu zer den Hongkong, da, finantzia gune handi bat, eta hori separatzen balin bada, febo, bitxea da, garai iberesi bat zuetan gira, eta ba imperio bakar bat, eta parean, pixkanaka, pixkanaka, ba oso txina, eta braxin, eta horiak eh, azkartzen direna, ekonomikoki eta eta jak birakatzen direra, biztan da oiak ere kapitalista dira, baina hala, Hong Kong beti izan da kapitalistena, eta txinak egiten zuen, txinak e, zela txina egi bat, bi sistemarekin, ba, sistema bat Hong Kong, kapitalista, eta gero beste sistema komunista. Uh -huh eta bon, lan gira hor, baituzu populakuntzak nahi, dit, nahi du bere autonomia azkartu eta independentziarun joan. Txinatik mm -hmm. Baina... deslutuz, eta pixka bat, txinak eh. inpozatutako, ze hori da, autagaiak uh, inposatu nahi ditu txinak 2000 uh, amazazpiko oteskunden zate. Bai, hori da. hori Eta hori hori populakuntzak hori nahi zuen beh, nahi zuen oiek bozkatzea eta oiek autatzea ian autagaiak eh, astapenetik 1200 eta laro bita Eta lehenago britaindar kolonia batzen, eta, eta gero hartu zuen txinak, txinari pasatua izan zen, eta hor, behortiko iti, entxatu dira nahizuten hoiek e, bozkatu, eta lehen aldea da, onartu duela txinak, e, bozkatzea 2000-a maziziko, baina baldintza batean mandute, eta baldintza da, oiek hau du komite batek hau tatzea, kandidaturak balio zuten edo ez, bera izanen diren kandidaturak guziak, komite batek bai ezatu erditu. Eta hor, berazer, ez uzu sinesten hor, mugimendu horrek duela zinezko gogo demokratiko bat, eta badela gehibelean konspirazio imperialista bat. Unik, konspirazioa, ez bat sinestena. estena. da gehiago uste dut badela gogo, bai popurakuntzak gogo hori badu. Baina da, bizkat kurdistanen den gauza konplikatua bezala. Adibidez, Fe, komparatzen dut, baina da jaiteko ze komplikatuaden orain e, Irakak gobernatzen duen Kurdistanen, bada gerla, eta fe, bauzu e, estatu islamista sortu nahi dituztenak eta baituzu bat batean e, mundu imperialista prest dena laguntzea Kurdistan, Eza, sekulan prest izan laguntzea Kurdistan, hor jarte uh -huh. beraz da, kasu olakotan, ze elburu dituen e, eta ze, fe, ze dependentzietan sartzen den e, ...populakuntza bat, edo eta kasu hortan no, joiek izan dira... ...Bretain da jen pean, e, be, biga jen gerda mundia dut ditik... E, ...laro gita mazazpia arte. Beaz, be, eta, eta, eta haien, haien edukazio sistema, haien, haien... ...ekonomia sistema eta dena da, biziki, biziki kapitalista eta... ...edukazio sistema osoa da Englateraren eredukoa. Beraz, uste dut, haien dependentzia, edo... ...haien eredua, deia, askoz gehiago dela, ingles eredua, eta ez da bortzaz ez opor konzientzia barktas e, pentsatzen dugun e, kontzientzia iraultzaile bat mm. nire iduriko ezakitu baina ba Dein, gero ulertzen dut shaftzen dut hori guztia gehiago ala ere garaio honetan badela gerozta gehiago jendek nahi duela kontrola ukan gobernamentuuen gain eta berjeskuratu be, e, nazioek haien askatasuna bukaitea eta desberdinasen ditzen badira bukaitea kontrola Uhum. Baina, okay. batzutan, komplikatu abirakatzen da, ikusten duzularik, badirela jokoak, eta, eta zer buru ekonomiko badan giberetik. Ekonomiak, ala ere, dena baldintzatzen dularik munduan, zerak, eta sustutolako Hong Kong bezalako guneetan. Anzten, apulit baita, hori mugimendu bat ikustea ere, mugimendu, eh, emaiten du, momentuko mugimendu bat dela, jendeak arikan da, eta eh, okupatzen du gune hori... Eh, Bai. Ba, Egeronik hori guzia, bizkipurritatxe maiten dut ekintza gisa eta, hola, eta egibendikazio gisa. Baina da, ara, e, fe, piskat, e, bai, kusi berda. Kusi berda, zer diren, zer gertatzen dut hor, jadanik, azten da, mediatan idazten da, hori txinaren erochtzea ekartzena alduela. Eta hori dela kontent, fe, ikusten media batzu kontent ikustea, txina desoreka batean sartuko dela eta... Loturu egiteko okupatze gune oiekilan, hor ekonomia eta burtsa guneak bereziki, hor okupi central beraz uh, itzgakoa eta ateratzen da enitz kongen eta hor egira okupi Wall Street edo uh, New Yorken ere izan zen mugimendu bat uh, garai batez eta hor uh, be, berriki ere artikulu bat pasada hor interneten ene eskupian, eta hori ere uh, irakurri duzuna irumila uh, amerikarek uh, be, bazen zonbait urt Orte jadanik uh, bazutela zergabat, ikazle zergabat, mailegu bat egina baitzuten, eta ezin pagatuz. Eta oien zerga hori pagatua izan da, horotarat lau milioi dolar beraz ikazleen zerga uh, edo um, mailegua itzulia izan na, da, izan da, uh, ikusi duzu hori, zer pasatu da hor? Nork egindu, nola pasatu da? Piskat kontekstuan ezartzeko eta konparatzeko edo, hor, piskat dizberdina atremaiten duteko eraz, eta baduzu okupai waltzit hori da, azken finean, imperio, e, imperiaren gotorlekuko lekuko, kontra, gotor lekuaren bagnean, beraz, estatu batuakak dira, e, kontra bat sortu dutena, eta e, asi, sartu zirena eta okupatu zutena waltzit, egan ez, euneko e larogoita emeritzia, etzela, Etzela Wall Street-en duna eta horiek representatzen zituztela eguneko laroita meretzia. Mm. Eta e, estatu Batua gen eguneko laroita meretzia bizi zela eta beharzuela zuela beste, beste, beste eredu bat. Bera zen ahont kapitalismo e, si, eta sistema finanzara kontra. Mm. Eta bon, gero hori zertu dute, fetkolektibo hortatik atera da, e, deitu dute hori strike debt, hori da... Greba fe, egitea greba zojari ez zojak pagatzeko eh, nahi dute mugimendu bat sortu eta baina hor it pagatu dute zerga ez beraz komplik, bai, eh, komplikatu da egin dutena da, beraz mugimendu, xort, mugimendu hori sortu, eh, jendeak emando dirua eta diru horrekin egiten dutena da eh, joan erosi eh, jende bat zuen zoja eta soja horiek biziki merke zartzen dira burtsan, eta erosten dituzte biziki merke, eta normalki erosten duena, gero galetzen du, zordunari bagatzea dakitzen bat gehiago. Mm -hmm, eh. Hora, diru ere dute. Hori da, merki erosidunak, beraz, rekuperatzen du, ala ere, bere zorgusia. Bai, eta hainitz diru. Bai. Eta hor, horiek iten dutena da erosi biziki merke, eta ez galdetu dirua jendeari. Mm -hmm. Beraz, hola, segortatzen dute jende horrek, ez duela pagatzen bere diroa. Eta hori da, ba, lau milioi dolarreko zer gaba zen horotara pagatu dutena, oiek, laur eun mila euro, beraz, zinez, izi e, e, e gutiago? Bai, e, eun mila genera uste dut, bo, fe, bai, biziki gutxi, hai. bai. Zeran, kustut, amalau eta laureun mila dolar pagatu dutena. Bai, bai, bai. Haina bai, bai. bai. imaleko da desberditasuna. Bai. Imajinatu behar da, ale ere, hori erosten dutenek eta joko hortan ari direnak usaian, zenbat bat diru eh, rekuperatzen duten, jakinez, jendea, zorpean eta, bai, bai, da, oartzen gilaik, argi, egia da. Eta horiak hasi ziren, gainera, bai, bo... Asi dira lehenik pagatzen, e, zuhak bazituztenak e, ospitalean izateagatik. Eta baut e estatu batu betan ez hospitale, ez ez estudioak pagatua direnak, beraz, e, horretan asi dira. Eta ba, sistema edarra genera hor bidean dira, ez nahi dute sindikatu bat edo sortu? Bai, nahi dute azkartu hori, eta bai hori bai, bai, da. Nahi dute bai, estudianteak eta horretan eh, xartzea, eta... Estudiantiak ezertzeko egiteko zojari eta ezparatzeko. Islandiak eginduen bezala, egin bezala, horiak bultatzen dute jendeak behar gauza egitea. Mm. Islandia ere berbada egun matez beharko dugu haipatu zurek ilan. Bueno, bon, momentuz horretan gelituko gira, lore txuber guinean, denbora fitea bian baita eta be ama bost burian, ea zer aipatzen dugu, Milesker. Guntza da, Eta laster hitz eta putz eman kizunean segituko dugu, Aito uh, erazkin gure lankidearen iritzia eta gure gomita Xabiak Arluset alternatiba atzokoa be, fama ondikoa izan zen eta zer, berari galdeginen diogu. Badok jamalau, kantagintzari behako bat. Hilabeteko lehen urste gaueko behatzietan eta errepika igandetan atxaleko bostetan. Gure gaurkoa ipagaia, Simun Arranek uh, plaza zuen lehen dizkada, Ipar Euskal Herri xoko dezberdinetako kantariak emanak eta gaur egun, grabak eta hauei eskerro te famatuak segitzen duten kantu batzu zornitua. Badaokamalau, pantxiz bidartean musika saioa, Euskal irratietan. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, kuskal irratietan! Eta bostak eta hogeita mairu dira susen eta laster beraz zirramezala aitorri itza emanen diogu. Baina nire nik, um, be prentxan zerraipatzen daten horiuntan euskal edabide eta bestetan interneten prentxan zerraipagai. E be euskal prentxarekin hasgiten itzuli aukazeta.info edokazta.eus webgunean gunean atxamaiten alduziena. Telebisterei lotua da Ikaren ibilbidea lekukotasunen bidez islatutako duen filma estreinatuko da gaur berrietan aipatzen gaina utzena ere xarri, bon, askiberante, eh? ala erazpima ratzekoa da, zutikusi, uh, bainan interesgarria izaiten alda, pentsatzenut frantxez publiko osuaren zat, bainan gauherdi laurden gutitan eh, idatuko da haua dokumentala Franz 3 katean bihar aldiz, bainanako atalanten estrenatuko da, emengo kasitariai eta eduriz ongi ulertu badut eh, etxia izanen da, bainan ondoko astean deneri idekia izanen da ere, aipatuko da utziegu, zinketa eta be, aipatzen haipatzen ginautzen gai bat ere kazeta puntu eus prokuradurreak berri un euroko isuna pagatzea eskatu dio juel zistiag antifasistari eta bestalde berrian horretz izte joanen gai bat da hau liburuak debekatuak izan ziren Nafarroan euskarazko edo euskalegia erakusten zuten liburuak zen bat Nafarroaren errealitate instituzionalarekin hauerre petatu behar zela, horregatik debekatu dituzteo gehi tabi liburu, eta berria.eush web gunean agertzen da, uh, betitulu nagusian, PSN beraz alderdi sozialista nafartara eta UPN alderdi eskoinekoak, nafarrokoak, eta PP beraz espanol alderdi uh, eskoinekoa alderdiak, lortuko dut bat egindute erretiratutako testu liburuen hauzean, beraz, zadoz dira, de beku horrekin. Hortaz, ezkira subera erritzen, eta bestalde, berrian... Uh lehen horrian oh, oh, webgunean behintzat milaka erita rei eragindie bizkaibuseko langileen lanusteak. Eta bai greba eguna zuten gurea defenda dezagun le mapean haien emplegoak defenatzeko elburuarekin. Hor beraz eragina handia hori da eh? eh, grebaren helburua ere ondotik negoziatzeko gishan eta argian aldiz eh, osakidetza oh, horreina alatza gerua beldurgarri Ia, uh, beraz hori ere um, gobernuan arasoa kosakidetzam mailan horiekai pagai eta sudwesten uh, bon Pygmalion uh, do uh, Pygmalion Barkatu Pygmalion este servida Bigmalion uh, aferan uh, Berriz kolpego gorbat, Nikola Sarkozy rentzat, galerazko ikura. Eh? Berriz, sartu berrizarik politikan Sarkozy famatua. Eh, Berriz, ere haipagai nagusi eh, mediatiko ki. Ezin eh, utzia behintzat eh, eta argazki batzuera ipatzen aldira dira ezteko webgunean agertzen direnak gaur. Eh, IKEA, Bayonan instalatzen ari dela, eta behin instalaketa horren eta obren argazkiak Gazkizinez edirak ikusten dira Ikearenak e, bostak eta oitama, sei dira beti hitz eta putz eman kizunean ziste euskali ratietan, musikarekin segituko dugu orain goan, orsare sozialetan eta bexare hori gareten aldugu, sare sozialetan e, agertzen den e, kantu bat anatomia eta askatasuna, sare, Hori da Euskal Preso, Ieslari Deportatuen eskubidean aldeko sare erritar berria. Ekitaldian kantu bat izan zen emana eta hemen entzun gai interneten bideoklip polit bat atera dute. Nor dira hor kantuz, be letrak diadanik ametsa arzailu zenak direla azpimarratzen alda eta hautsak ezagotuko itu zide. Eta, eta gari. <tose> BOR POR ASEGOBIEN BOR ERA MARTU TENEL LA BILI KARTELU Eta skatasuna kantua, inautelorieta tagari kantuz musikarian danabatekin gibelean eta ametsar zailusen itzakemen. Xare Euskal Preso Ieslarieta Deportatuen skubiden aldeko, Xare Eritararen kantua. Entzuten zenuten, bostak eta berrogeita bi, dira hitz eta putz eman kizunean ziste. Eta alternativa laster aipatuko dugu, alternativa katsopama bildusuen hori uh, uh, beraz uh, ziburun, eta beste alternativa bat hori aipatzen aldugu, hor eh, uh, interneten atzeman den in, artikulu interesgarri bat eta EDF-n uh, indaraz eh, energia berrieri uh, lutzeko reporter uh, webgunean reporter puntunet eta hemen haipagaida beraz Bretañako ugarte bat izlabat Lille de zen edo zen ugartea eta be, bataila bat hasi dute ango erritarek EDF beraz energi EDF kin energiaren inguruan hoiek autonomo gelditu nahi dute bainan bistanena, pentsatzen alden bezala elektrikaren kudeatzaileak atzaileak frantzian EDF-ek nahi du bere gain hartu ango autonomia hori eta befitefitela burbiltzeko hor uh, e oso bat edo uh, ikerketa oso bat baita artikulu untan baina hemen uh, ideia da uh, be, nahi dituztela uh, beraz hoien uh, energiak haiek kututa lortu dute hamag urtez uh, lortu dute beraz hoien uh, energiak sortzenjan behar da garrte bat dela bela, ez da leku hobeagorik aizearen bidez elektrika sortzeko itsasuari esker baina han uh, orain arte esantzaren bidez edo fiularen bidez egiten zen eta amagurtez lortu dute irumila bosteun pertsonen dako uh, energia berriz tagarri horren uh, sortzen baina nesta denen gustuko eta tartean edefen gustuko bistanena bestanen, horiek lortu nahi dute beraz berriz hartzen uh, zen eko ugarte horren autonomia hori uh, eta dena bat gibelerun zekarriz eh, edefen helburua da beraz bi eulien edo haize uh, errota oien instalatzeko ugartearen euneko berroita magaren uh, beharrei erantzuteko eta beraz beste uh, gunetan fiula berriz uh, mantenduz eta etxeak berrituz egokiago izan daitezen eta eriko etxarekin uh, lan eginez aldiz angoek oien elburua da beraz euneko eunean atxikitza errota aize e uh, pano fotovoltaikoak eta Beraz fiula atxikitzeko zinez urgentziako kasuentzat. Eztabaida interesgagia eta bataila interesgagia beraz atso maiten aldu zena web gunean eta gaiari lotuak geitzen dira gure. Ondoko gomitarekin, horretarazten dautzea ere xarri emankizun berria duzielai laitero, sozial gaiak landuko baititu marian gorostiak gure lankideak, gurekin ukanen du sehiak aintzin horren aipatzeko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, kuskal irratietan. Eta gure gomitarekin gaur atzoko ekitalditik at joan gira atxaldeuntan alternatiba zokoan zen ziburun atzo. eta kontenta gertu dira antolatzaileak irumila pertsona guti gura bera egunean zehag urbildu baitira kasik pentsatu baino gehiago, Xabir Arluset, atxaldeon hori da, ala geiten aldugu, zinez egunedega izan dela? Bai, bai, bai, azken asteburuare hala buruare ala izan da larun batean zibaita atxean Uh, sekulako harrakastaukandoen hitzaldi batekin, berreun pasal uh, jende zintiengiago errezibitu uh, bazien hor, eta biara muran egun osoan uh, behat sekteretaik xeak uh, arte izan direla kusketa itzaldiak berra ekin, eta jubukatu delaik um, konzertu ta, giro, egeran, eta gero ezin ogan egiran, eta aitzin ikusia zelarek joli uh, bizi lagun tokiko taldeak uh, haitztapenean eh, urte bat edo aizari gogoedeta behinako alternatiba batik landa eh, nola egin tokiko alternatiba bat seion mila pertsuna artan ito eiten zienta hor zinez, sopresa izi gari hona izan da ze babesa ukandoen ikusteak Hor, hala ere, biztadena ondoko galdera biharamunean girelarik eta behegunak eta biziak segitzen baitu eta uh, galdera bat izan baita ere larun bat gaueko mintzaldietan nola salbat batu klima, nola salbatu gure luga... Atera biderik, atxema noteta beraz alternatiban? Beraz, eh, alternatiban ikostean dira bide anitz badirela biziko atal ezberdinetan egiteko beste molde batzu hautatzen altula, eta azpimertzen alda egeran ipatua izan baita hori, larun bat atseko hitzaldian, lehen bizik gogoeta eta konsientzia hartuz, gogoeta inez eta konsientzia hartuz, fiskat gure biziko atal ezberdinetan ze ondo ondio, ondio duten, azken finean eh, gure egin moldeek eh, pausuan bat zen eta diagnostika on bat egine izan da, dibidez, jat, lingart kasetariak baitu, piskat gogoetatu gaur egungo askatasuna dela nahi duta darrik nahi dutana, nahi dutan momentoan eta anenezat. Eta fiskat horrid haukutela ere e, duna gusiek e, bentsarazten, ondolio, horrek dituen ondolioak fiskat hain zaharaziz eta e, be, adibidez, beste hausuen gain, beste populuen gain eta planetaren gain, eta roan muka hoiek onduan hartzearen importantzia azpimaratzen zuen azken finan, askatazunaren definizioa osatuz, eh, zer ganei du askatazunaren askatazunaren eta bukatzen dela hausuarenaren astapenean. Ere, oranolako konzientzia hartzeak honegiten uh, zuen larun batean bezperan, izan da ere sindikadik uspuntutik, amainan un muñoak elako um, ordeak aipatu duena ere, justuki konduan hartzera ingurumenaren um, inguruko uh, be aldaketak, behar diren aldaketak, lanpostu sortzeak egiten alditura, eta ego aldean, euskal herrian, ikerketa egin dute egerak usteko la horrek ere lanpostuak sortzen zituen, eta bukatzen zen itzaldia, janvie bazamen oarekin, nazio hartem mailan ere mobilizazioak uh, bazidela eta horrentzat ere bankuen salbatzeko mila miliar emanak izan dira klimaren salbatzeko ere ber esfortzuaren egiteko lehentasunak, berde, la azpimagatu hori zen narunbatea txeko giroa eta bieramunan bizikoa tal ezberdinetako uh, behar loetan baziren uh, alternatiba konkretu batzu ere ezakusteko Eta aldize berazuk berez haipatu duzu, errandu zu be, nazio mailan alternatibak hartu zuela, eh? zuk joanen urtean hori hori zen ere helburu bat edatzea alternativa egiska horiek eta edatzen ari direla ikusi dugu, eh, aipatu da, ere frantzian sortu dira olako egiska batzu eta ondoko bat ere izanen da Euskal Herrian Bilbon izanen da. Well. Hori bera, beraz, e, sekurako indarra eman zuen, bai honan lehen aldiko otzegintzen formatu horrek, beraz, e, idigune bat, idilgarien e, zatea eraldatuz, eta au, karikabako txean erakutsiz e, biztiko atal ezberdinetan, edo idigintzan, edo garraioan, edo laurantza erikagaietan izaiteran ziren alternativak eta tukiko elkartek bulsatzen zituztenak. Hori krestorin indarra eman du, ama bibirat persoena bilduz ziren bai joan den urrian, eta hori bibirat amairoan, ego tik pagasta a jende ziren eta hor alternativa sokoan eg den alternativa horren karietara jakinda, azken azken finalgoaldeko uh, uh, karta soziaren baitan den plataforma horurtan den hamat sendikatuk jenda arteeragilleta no egten da mugimendu ekologistek, jatanik be finkaatu dutela, uh, Bilbon bi ama urriaren urriaren hogeitaragoan alternativa baten egiteko xeea horrek erakusten du azken finalra lau egizetarat. Um, be, uh, proposamen eta be, um, proiektu hori uh, luzatzen aldarrik molde hori uh, luzatzen berrogoita bos bat bat dira alternatiba martxan direnak, bo egina izan diren hauek konduan hartuz, eta kasik, oai, agaiten ala, astelo berri bat, jagertzen dela haneminka, eh, joaiten da, beraz, Euskal hori eh, ori estatu frantxeas mailan ere badira, eta oai, Europako bere beste herri bat zutari okaiten, ari dira. Mm -hmm. Beraz, erra merda, hontan horredu den asteburen uh, borda lehen ere izanen dela eta hala uh, ere hor uh, beti galdera bat agertzen da atzoko eguna politegon zen jende hor bildu zen egun ona pasazuten jende nan, zer ekarri du zinez alternatiba horrek uh, be, gure lujari edo ingurumenari? Hor doan, harri eh, gara zena apagastaba jende jendirela justuki bizi larune hotokiko talde horren iremurtarik eta kitena basitu zuela beren etxe inguruan hainbeste posibilitate, hainbeste gunetan be, beren ohituren aldatzeko eta gutxego uh, garraio hasatsutzailera um, erabiltzeko, gutxiago uh, objektu uh, beren e BTEBaren orchatzeko be kontsumitzeko partekatze sistema batzu ikusiiz, be, beren inguruetan diren dendal alternatibo batzu nere zagutzeko para daukanez, eta um, pasionala laboralizaz batek egandiena, beren azkiak ditentzitien eh, hainbat merkatutan, eta amap saskien bidez eta horro hartu da, behin zaskola publiko ezberdin bat, ez zuten ari zagutzen eta jarek oieker ez eta hostarri bat ergan ezte nakien hori ditentzio da hemen, eta horra oan holako, ehm, Eetak dituzte maiten azken finn esperantzak bebeste egiteko moldle batzu bat eta hori jakinez tokiko beraz militante batzuk bizi lagun hor eskualdeorttako doriba eroitzune hendaia senpreeta inguruetan diren. Milante batzen dute lapskatata e, bultztu eta sare horren indaada azken final poiki politiki gauzatzen eta ikusten eta esperantza egileago maiten badirela justlukuki hemen e, egiteko molde batzu, Berko egitaizkenak gehiengoan eta gedian eman eta ez erremedio klasikoak beharrrik baliatu. Eta hori da ere likuko, uh, beraz alternatibak ere uh, be elkartzeko, eta jendea ere urbilarazteko, Xavier Arluchet, uh, be ondoko itzordu arte, milezker gurekin egon ikatxa deuntan. Bai, bai, jakintzazio, horiek segituko duela, goi mailan, eh, nazio arte mailan, 2008an, beraz eh, Parisen einen den, eh, Parisen 2008an bukeraan egin den, eh, gailu horren gainan ere presionean maiteko erakusteko ez zindirela hartu eh, asalezkoa terabideak. Eta musikarekin txegitzen dugu, Mariannezi hitza eman aintzin, pertsona baten ezagutza eginen baitugu Sari Euskal Iratietan zazpietatik aintzina, eta aldiz momentuz, rupe hor dori keantzunen dugu, Sari New Yorken arituko baita, Ben Monder musikariarekin. Pesoak, eta nintzairan narsiz, eta lokarri gabe. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa Eta eguzkilorek bezala ikusten zituen Horometan zela iurre gorri iztatuar Edo tamu inu Zene begilau sotuek pinturaren bat izpilua edorma soilaikusi lekuetan Zuen hartzeinak ardiei begirabe zala Eta gaua abaildu otoko Euria, ekuzkia, hilardia eta etxen Artaria hau gukia desiratu eta alde giten zuen masai sha ordorika barkatu Alberto Zairorne bisita kantuarekin eta Shari, Shari istakit zeten ureden egeran New Yorken ez dut sobera buruan bainan uh, Ruper ordorika arituko da Ben Monder, Bikoak eta Josu Okinak beraz hori dira uh, programa akademikoaren zat, musikala izanen da pentsu dut, bainan or uh, buru muina ere lantzeko gunea izanen da Bernardo Atxaga kade gune hortan New Yorken Manatanen hanbain bazizte bongu momentmenu zemen gira Euskallegian eta Euskal Igatietan sarri itzordu bat badu zazpietatik aintzina Marinez gorostiagekin Marinez, pertsona batekin ezagutza egiten alko dugu sarri aitzol lasarekin nordugo azolaaxaldean lasa? Mariez. Bai, ia txaldion, ba bera eturri izauko bere laguna mai derekin irul eta bisu baten pasatzera togesta deusa jaroaika eta erranduku, ba karabanak anpinkak batean bizi zela eta xurako txeba dituela anpinkagorrek, beraz aterbe bat bilatzen zutela. Hori lehen bizikorrika bisua pasatzeko janik piska bat berezia, gero besapetik ateratzen du diska bat eta diska berri bat plazaratu zuela itz lorek bere lagunekin agamazka izenekoa eta gero erraiten dauko ere ba, eta erakasle, musika erakaslea dela, ba gitarra ba trikia, kantuak idazten dituela, hausera presuna artista selebrera duguna hor batzuk egiten duten bezala, kurio statia piztu beheala bizitzeko manera desberdin hori beharginuela ipatuguk ere eta aitzol hemen Berak Uros da, berak edo zointokian, funtsian eskolegian uros da, eta hemen ere, eta hemen bahnean, bahne kaldean bizi da, goxoki haugekin lan egiten du, eta kantu zari da, ibilki da, bizi da, hor gaindi, han hemenka. Hala, bizi molde berezia, eta ba, gu, intesatu guira, berari. Ados, berazuk, goguap istu zauzu behintzat, bere eza, berekin uh, mintzatzeko eta bere ezagutzaiteko. Da. Ba, zinez, zeren uh, goxokosuan jinda hundarat eta uh, ez uh, du gehien suenek dugun bizita hori hautatu tatu. Mm -hmm. e, ez nahi uh, etxe bat erosi, ez eraiki, ez du nahi alokatu, mementuan ola bizitzeko autua aktu du, bere lagunarekin eta ba, ere uroski bizi, gutiengo batekin mena uroski bizi, eta e, orta zaizan agira. Eta jarriada, zenta usu kritikatuaren bizi molde bat baita ez baita usaiako? bizi molde bat, ere? Hori da, eta berak ez diola, egiten eh? du ez beti osoki integratua dela, osoki dela hemen, eta zut, ez duela begira da bitxik uh, jendenganik berak gutienez hori senditzen du ez dakita ala den gero. Eh? Bena, biziki kuriosa. Ado, e, pozitibo ere berdin. Gozo da ere horako lekokotasunak entzutea, itzola lasarekin ezagutza eta zurekin mintzatuko da, beraz, xarri zazpietatik entzina, xarri hartio beraz, Marianez? Xavier Tio. Eta bihar goizian aldiz, goiz berriko gomitak norote, sorpresa, boan ekeranen dautziat, ez da sorpresa ondirik hola izain. Egun eta bihar Euskaraz itza ah una zele antolatzen den basena faroako irugarren Euskararen urtaroa, urriaren behatzitik emere ziratira da, eta hor, gomita desberdinak, haiziritzeko osapesa, xantalergi, eta makin baso Euskara teknikaria hor izanen dira bihar goizian sortziak amar gutit dans et m'en qui sonné un dossier ils sortent ou même tous